Tizenkettedik fejezet. Éjjel álmomban, reggel az autóban. Nagyon sok mindent kell magamban feldolgoznom és megértenem. Ebben az ügyben most tényleg nekem kell döntenem. Sem apám, sem anyám nem teheti meg helyettem. Először is azt kell feldolgoznom, hogy mindannak, ami velem történt, van egyfajta besorolása itt a városban. Valahányadik típusú találkozás. Egyesek átélték, mások nem. Van akinek meg az a dolga, hogy információt gyűjtsön róla. Tehát egész biztos lehetek abban, hogy a gömb nem a kormány titkos csapdája vagy fegyvere. Ezt egy ideje már sejtem, és milyen jó lenne, ha az otthoniak is megértenék. Persze ez még nem volna válasz az apámnak arra a sok furcsaságára, ami bátyó visszatérése után történt. Bevallom, egy kis csalódottság is van bennem, mert eddig úgy éreztem, valami teljesen egyedülálló történt velem, amire nincs név és kategória. És most kiderült, hogy mégis van. Másodszor azt kell eldöntenem, hogy merre tovább. Beálljak kémkedni a kormánynak jó pénzért és azért, hogy itt élhessek a városban. Abban igaza van Rodnak, hogy ilyen lehetőségről még csak nem is álmodhattam. Vízum, kártya, fizetés és végül mégis teljes szabadság. Szinte hihetetlen. De épp amiatt, hogy ilyen sokat ajánlanak, az az érzésem, hogy nekem is nagy árat kell fizetnem. Vajon nem ugyanez történt bátyóval? És ha csak humbug, amit Rod mondott, hogy nem kell a barátai ellent tennem semmit? Bár nem látom, hogy a kormánynak mi érdeke lenne éppen a gombászokat nyomorgatni. Innen a városból nézve még azt is nehéz elhinni, hogy mi egyáltalán létezünk. Mondjuk, aki a kolóniákat játsza az elhiszi. Viszont ha nemet mondok, akkor mehetek vissza a kunyhongba, és kellhetek négykor, hogy elsőként szedhessem le a friss gombát, ami hajnalban dugta ki a fejét a hulladékok közül. Nem látom, hogy kit vagy mit árulnék el. A gömböt? De hogyan? Hogy lehet egyáltalán elárulni? Még az is megfordul a fejemben, hogy esetleg el akarják pusztítani a gömböt. De saját szememmel láttam, hogy a gömb elpusztíthatatlan. Ha nem volna az, most nem lennék itt. Abban pedig nem látok semmi rosszat, hogy tudni akarják róla, micsoda. Én is tudni akarom. Itt tanulhatnék a városban, majd lehetne valami pénzes állásom, kocsim és lakásom, mint anyának. Összejöhetnék valami csinos és okos csajjal. És közben semmi adósságom nem lenne. Akárhogy is nézem az egyetlen értelmes dolog, amit tehetek, hogy igent mondok. Csak hogy ott van apa. Szerintem tönkre menne, ha magára maradna. Így is nehéz neki, tudom. Noha titkolja, szerintem egyáltalán nem biztos abban, hogy jó döntést hozott, amikor kiköltöztünk. Gyakran veszekszünk is emiatt. Olyankor a szemére vetem, hogy tévedett. Hogyan hozhatnám be a városba? Beszélek majd Roddal, sőt, feltételként fogom szabni. Remélem Boki is beköltözik. Az szuper lenne. Rod az elején egészen szimpatikus volt. Aztán, amikor elkezdte mondani ezeket a dolgokat, megijedtem. Szeretnék bízni benne, mert fej és minden gondolatomat egyből érti. Nem találkoztam még ilyen emberrel. De éppen ez az ijesztő is benne. De lehet, hogy csak védeni akart. Neki is vannak főnökei, hiába kedvel engem, ahogy mondta. Ezért hát be kell tartanom a játékszabályokat. Anya az ágyon fekszik, és az esti díját adó felvételeit nézi vissza a falon. A cége két díjat is besöpört az éves gálán. Egyiket a kolóniákért, ami az év legjobb játéka lett, a másikat egy korábbiért, amiből sikeres film készült, és ez olyan népszerűvé tette az eredeti játékot, hogy több országba is eladták. Az egyik díjat anya vette át a főnökével, és most azon nyavajok, hogy miért mosolygott közben olyan idétlenül. És amikor megfordult, látszott egy gyűrődés a szoknyáján. És hogy emiatt mit gondolhatnak róla a nézők. Szeretném, ha végre velem foglalkozna. Nem is említetted, hogy a barátod titkos ügynök. Ez hat, kikapcsolja a tévét, és felém fordul. Rossz volt a beszélgetés, drágám. Pedig úgy láttam, rott szimpatikus neked. Nem mondom, hogy nem jó fej, de nagyon meglepett az ajánlata. Sóhajt, majd felül. Arra kért, hogy ne beszéljek róla. Ha előre tudod, talán nem is akartál volna találkozni vele. Felém nyújtja a karját. Kicsit hagyom, hogy tartsa a levegőben, aztán morogva mellé húzódom. Magához öl el, és megsimagat. Jobban vágytam erre, mint amennyire bevallottam magamnak. És döntöttél már? Kérdi egy idő után. Azt hiszem, igen. szünetet tartok. Komolyan nézek rá, aztán mély levegőt veszek, végül mégsem mondok semmit. Még kínoznám egy kicsit, de magam a színházért, és kibököm. Beszállok a programba. Rám néz, firtatja a tekintetemet. Nem akar hinni a fülének. Rájövök, hogy nem biztos abban, hogy komolyan gondolom, amit mondok. Apa egyből tudnám, eddig volt vicc, és mikortól komoly. Biztos vagy benne? Szólhatok rodnak? Bólintok. Erre nagyon erősen magához szorít, alig kapok levegőt. Tőle örököltem ezt az erős szorítást, amire apa és Boki is panaszkodik. Hiába, na, mi így fejezzük ki a szeretetünket. De eddig még mindenki túlélte. Ekkor jut eszembe Gaj. Ő is panaszkodott, és nem élte túl. Igaz, nem az ölelésembe halt bele, hanem abba, ahogy vezettem az első portját. Kicsit olyan ez az egész, mintha a halála árán jöhetnék be, és élhetnék a városban. Tudom, nem konkrétan ezért, de mégis ez indította el az eseményeket. Tényleg, a gömbvajon elém lebeg akkor is, ha gajjal nem történik semmi. Vagy ha nem megyünk be a tiltott tövezett területére. Anyára pillantok. Látom, hogy két könycsepp indul meg az arcán. Először azt hiszem, ő is szomorú, de nem, épp ellenkezőleg. Nagyon boldog. Mit érdekli őt, gaj, halála? Haragudnom kéne rá, de inkább még jobban odafészkelem magam. Hadd örüljön. Amikor megtudtam, hogy mi van veled, azt hittem elájulok. Hidd el, anyaként az utolsó dolog, amire vágyom, hogy negyedik típusú találkozása legyen a gyermekemnek. Ki akarom javítani, hogy harmadik, de inkább nem szólok bele. Hiszen még el sem tudtam mondani, hogy mit éltem át. Egyáltalán kíváncsi rá, vagy elég neki, amit rottól tud. Rettenetesen aggódtam, érted. De aztán kimentem hozzátok, és láttam, hogy semmi bajod, év vagy és egészséges, hogy a régi Vik vagy. És Rod is jött a jó hírekkel. És akkor arra gondoltam, lehet, hogy ez, ami nagy bajnak indult, ez lesz, ami nagy lehetőségünk. Az lesz a megoldás a bajainkra. Nagyon örülök, hogy igent mondasz. És nyugodtan bíz meg Rodban. Lehet, hogy néha furákat mond, de nagyon jó ember. És azt hiszem, az első percben megkedvelt téged. Este a díját adó után, amikor odajött, csak annyi csúgott a fülembe. Nagyon klassz fiad van. Még mindig el szeretném mondani neki, hogy is volt a találkozás a gömbbel, de hirtelen eszembe jut valami fontosabb. Egyetlen feltételem van. Be kell hoznunk apát is valahogy. Beszélni fogok Roddal. Pillanatnyi hezitálást látok anya arcán, aztán bólint, hogy jól van. Majd megint elgondolkodik, és megint bólint, mint aki magát is győzködi. Nem akarod, hogy inkább én beszéljek vele? Kérdezi. Most én hezitálok. Aztán megrázom a fejem. Ez az én meccsem lesz. Ülök anya ölelésében, és közben az jut eszembe, hogy Rod minden bizonyjal szívesen feljött volna anyához, ha én nem vagyok itt. De megegyezhettek, hogy amíg itt vagyok, addig nem jön. És ez így rendben is van. De mi lesz, ha maradok? Hárman fogunk itt lakni, azt nem szeretném. Új lakást kapok? Hú, az klassz lenne, ha boki -val együtt új lakást kaphatnánk. És hova költözik majd apa? Össze-vissza ugrálnak a gondolataim. Holnap jön át Boki? kérdem végül. Fel kell hívnunk a nagynényéket. De ha igent mondasz, akkor lehet, hogy holnap be kéne menned előbb munkahelyére. Fáradt vagyok, megpuszilom anyát feltápászkodom és elindulok a szobám felé. Anya csatornát vált és kiabálás, lövöldözés zaja hallatszik. A folyosóról még visszakérdezek. Mi az? A kolóniák? Szó nélkül tovább megyek. Elegem van abból a játékból, lefekszem és hamar elalszom, de nem alszom nyugodtan, arra riadok fel, hogy a sötétítő széthúzva. És a gömb ott lebeg az ablak előtt, nekem pedig rettentő bűntudatom van, mintha elárultam volna. Erre felébredek. A biztonság kedvéért kinézek az összehúzott sötétítő mögül, de csak az albóvárost látom. A távolban a kolóniák teljes sötétségbe burkolóznak. A gombászoknál is már rég kialudt a napelemes lámpa. Újra elalszom, megint látom a gömböt, megint ugyanaz az érzés. A sötétítőre nézek, szét van húzva, tehát álmodom. Felébredek, a sötétítőbe húzva. De valami arra késztet, hogy megint kinézzek. Tényleg ott van a gömb. Átlátszóan, de mégis tisztán kivehetően lebeg a terasz fölött. Akár le is szállhatna, ha akarna, de nem akar. Lassan az ablakhoz közeledik. Hátralépek. Felriadok. Tehát megint álmodtam. Az előbbi ébredést is. és ez nagyjából így megy reggelig. Alig alszom valamit, és hullafáradt vagyok, amikor anya végül felébreszt. Mire összeszedem magam, lezuhanyzom, és kitántorgok az ebédlőbe. Rod már itt van. Folytott hangon beszélgetnek valamiről az asztalnál, de amikor belépek, abba hagyják. Jó reggelt, Vik, hogy aludtál? Intek, hogy nem jó, de szerintem ez látszik is rajtam. Kaphatok kávét, kérdem, és már megyek is a kávéfőző felé. Most nem kéne innod, mondja Rod gyorsan. Ezen kicsit meglepődöm. Elvégre minél józanabbnak kéne lennem, hogy Bent Rodd kollégáinak mindent a legpontosabban el tudjak mondani, nem? De nincs időm tiltakozni, mert roda tányéromra mutat, amin egy tabletta van. Ezt idd meg vízzel vagy gyümölcslével, és a lehető legalkalmasabb állapotban leszel a mai napra. Vállatvonok nem akarok túl kíváncsinak vagy bizalmatlannak tűnni. Biztos valami igazmondó tabletta. De sem ágában sincs hazudni. Kár, hogy bizalmatlanok velem szemben rot főnökei. Legalábbis egyenlőre, mert még nem ismernek. Gyümölcslevet kotrok elő a hűtőből. Megint elfelejtem, hogy kérdezni is lehet, és beveszem a tablettát. Utána elég sok gondolkodásra van szükségem ahhoz, hogy eldöntsem. Croissant vagy műzli kell -e reggelire. Az utóbbi námaradok, maradok. Mikor már valamennyire kinyílt a csipám, Rod ünnepélyesen megszólal. Engedd meg, hogy gratuláljak a döntésedhez. És megrázza a kezem. Jól döntöttél, és nem csak magad miatt. Ez utóbbit nem egészen értem, talán anyára gondol. Próbálok vigyorogni és folytatni a reggelit. Rod tovább beszél. Egy valamit kell kérnem. Ami ma történik, az a lehető legszigorúbban titkos. Kimértem Bólintok, hogy megnyugtassam. Rod megveregeti a vállamat és int, hogy induljunk. A terv az, hogy kocsival elviszi előbb anyát a médiaközponthoz, majd utána engem a munka helyére. Besorolunk a forgalomba és várom a tabletta ébresztő hatását, de nem akar megjönni. Sőt, mintha még álmosabb lennék, bámulok ki az ablakon, és azon gondolkodom, hogyan tudnék ébren maradni, mikor az egyik útkereszteződésnél egy óriás képernyőn meglátom a keleti kaput, ahol tegnap előtt bejöttünk a városba. Rendőr és mentőautók, különleges alakulatok. A szalak cím alatta kolonisták vadáztak gyanútlan városlakokra a keleti kapunál. Négy halott. A szívem gyorsabban kezd verni. Akkor ezt nézte anya este. Én meg azt hittem, hogy megint az a hülye játék. Nagyon-nagyon magamhoz kéne térnem és megkérdezni, hogy mit lehet még tudni a történtekről, de nem bírom nyitva tartani a szemem. A nyelvem sem forog. Végigdőlök a hátsó ülésen, hogy ne előre. Hogy lehet az, hogy makora reggel ennyire elfáradtam? Ahogy elnyújtózom, lassan elsötétül minden.